Їм давали більше часу. А якщо не прочитає, обережно поцікавився Максим, цієї неділі наш хазяїн летить за кордон, буде назад за три тижні. І якщо до п'ятниці підписати відомості на нашу з вами зарплату в наступний понеділок, ми її отримаємо. У суботу, а тим більше в день відльоту, він такими дурницями, як підписання відомостей, займатися не буде. Треба пояснювати, від чого залежить, встигне він підписати, потрібні нам папери чи ні. Максим Бойко зробив глибокий вдих і повільно видихнув, подумки рахуючи в цей час до десятьох. Так учив знайомий психолог. У кості Бабкіна смикнулася ліва повіка. Сєва присяжний не стримався, гікнув. Це типу шантаж якийсь, вичував він із себе. Це ринкова економіка, колеги. Антикризова ринкова економіка, я б сказав. Задоволено, посміхнувся шеф. Чекаю. З геніальними ідеями вже сьогодні. Це гайки, колеги. Єдиним місцем, придатним для термінового і всебічного обговорення критичної ситуації, традиційно виявився редакційний туалет. Примостившись біля підвіконня, товариші нервово курили, струшуючи попіл у порожню бляшанку з-під розчиненої кави, яку свого часу викинули дівчата соціального відділу, а Бабкін підібрав і притяг у сортир, пристосувавши під попільничку. Історія світової цивілізації не знає жодного випадку, коли ранком у понеділок мозок людини працює і готовий народити корисні рятівні ідеї. Цей спекотний липневий ранок не був винятком. Лишалося, хіба що, оцінювати своє безнадійне становище. «Гайки!» – погодився з Сєвої Бабкін. Подумав і додав. «Хріново!» «Це ще м'яко сказано», – буркнув присяжний. «Понеділок!» Максим відчував, як вранішнє похмілля після пережитого стресу. Швидко випаровується, хоча легше від цього не ставало. Для чого ти і вправду, Максиме, народ на того мента нацькував? Роздратовано поцікавився Бабкін. Ви ще придумайте зараз, що це я в усьому винен, і почніть вимагати, аби я за кожного з вас цей довбаний штраф заплатив. Хоча, він криво посміхнувся, є один спосіб. Спрацює на всі сто. Ми нічого не робимо. Власник газети не підписує відомості, нам не виплачують зарплату, і Рогові не буде з чого вираховувати наші штрафи. Дуже смішно. Очі сєви зовсім не сміялися. Тільки поясниш потім усе це моїй жінці. Сам, ага? Годі гавкатися, мужики. Бабкін зробив глибоку затяжку, випустив густий. Струмінь диму за вікно липне у спеку, не було б історії з цим ментом, щось би інше випливло. Тираж газети падає незалежно від того, що про нас думають усі дільничі держави Україна разом узяті. Причому не тільки в нас така ситуація. Значить, нас і з вами, хоч як би нагнули, прикриваючись необхідністю під час кризи працювати за межею власних можливостей. Його життейські роздуми перервала поява в чоловічому туалеті прибиральниці тьоті Галі. Швабру вона тримала в правій руці, на переваги, наче маючи намір атакувати цим своєрідним списом першого ліпшого, хто трапиться на її шляху. Порожнє цинкове відро гриміло в другій руці. Змірявши ненависним поглядом компанію біля підвіконня, вона пожбурила відро в куток. За ним полетіла швабра. Від гуркоту Максим поморщився, не любив, коли цинковим відром гримлять обкахлену підлогу. «А якби ми тут зараз пісяли, Галь дратівливо запитав Бабкін. Там на дверях все ж таки літера «МИ» намальована. — Тому ви всі тут на букву «МЕ», — гаркнула прибиральниця з першої руки в округлі боки. — Мені сюди що, стукати? — Тютюгаль, ми все знаємо. Ви маєте право сидіти в присутності англійської королеви, — відмахнувся від неї Максим. Як на мене, всі ви тут на ме, повторила прибиральниця. Ме, ме, ме, інтелігенція. Все, я пішла заяву писати. Хвате з мене і вас, і вашого ме. Я побачу, інтелігенція, як ви отут у вашому ме будете кожний після себе вимивати своє ге. У вас тут одна Нормальна людина на всю контору. Володька Смик, фотограф ваш. А знаєте, чого? Чого? Бойка справді зацікавили критерії, за якими з діда прадіда прибиральниця визначає нормальність людини. А того, що він із села, від землі людина, завжди біля нього смітник чистий, а за вами всіма кожен день прибирати треба. «Знаєте, тьоть Галь», – обережно подав голос Сєва, – «вам узагалі-то гроші платять за те, що ви після нас смітники вичищаєте». «Розумний дуже», – осадила його прибиральниця, крутнулася на п'яті і залишила приміщення чоловічого клубу. На якийсь час запанувала тиша, яку порушив Костя Бабкін. «Звільняється вона». Гадом буду. Звільняється. Аби що? Зіткнув Сєва. Вона раз на два місяці обов'язково звільняється. Цей раз, схоже, до кінця піде, вів своє бабкін. Вона відрами ось так не завжди кидається. Я її тільки раз такою бачив. Пам'ятаєте, вона колись швабру свою так шукала? Волала на весь коридор, кинувши недопалок у попільницю, Костя випростав спину і, старанно імітуючи верескливий голос прибиральниці, прокричав. «Куди відісрали швабру? Інтелігенція, мать вашу, так! Тільки що я її тут бачила, а тепер уже нема!» І знову заговорив своїм голосом і закінчив. «Ну, а тоді, як вгилить відром об стіну, воно на млинець ледь не перетворилося!» Сила ж у людини, я вам скажу, я потім якось сам попробував, він безнадійно махнув рукою і витяг нову сигарету.